A, biz, e, izenak berak zaten dunez e, Nafarro etortzen zaizkigu batez ere, nion aurten goan, ondarribiko jendiari ere zabaldu diogu. Zabaldu diogu aukera, aurrek urtetan, gutxixiago baldinbaziren ere aurten eskari asko jaso ditugu eta hoiek e, antolatu beharko ditugu. Eta ekitaldi eta er, nola baiteko, Lang giro, lan giroa eta jai giroa osatzeko ba, azoka azokarekin batera ba, kale animazioa izango dugu beti eta gero pues, bestelakoak ere bai. egin eh, zuzen ere ohikoa dugu baluarte hartuta gure erreginaen baluarteak ere bai, balio baitu horretarako, ba, ba, garai bateko musika musika emanaldi bat eta egin zuzen ere ondo kontrastatutako ensamble dietezaaronek. Bat, Santiago bideko musikak eskainiko dizkigu gure ustez legu apart horretan eta halako giroaren barrenean, Gero ja bai larumatean bai gandian alaxea hartua izango da kasu honetan, eh, beraz gure kalia, eh, kasko historikoa hartuko dute ekintza eta ekitaldi hau guztiek eta hoiek osatzera etorri da, ba, baskari ba, solidario bat eta klinelkarteak oihkoa duen moduan, eh, beres orreratik beretikan E ja, lantzen duen moduan ba, azkari solidario bat planteatu du eta prestatu du, ba bertako langabetu, eh, langabetuari eta laguntza emateko modua. Orduan, espero dugu bertako herritarrek eh, eta kanpotik etorriko saiskigu etorriko eh, aukera izatia ba, urtero topatzen dituzten kutisi eh, berriro ere erosteko eta bertako eskulangile batzuk ere aukera izatia ba herritarrrengana beste herrikidengana, ba bestela iristeko. Bai, e, alde soziala badu herri aroka zokak aurrengoan aipatu duzu, ba erakundeari bidiratuko baitzaio Clean elkarteko bazkarian minututako dirua, argi dago ba azoka badela erakusketak ere badira ta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 pertsonen ba, ba fidagarritasun hori eta noski balijo bai, bai, noski gazteentzat ere badakit batzuk azterketetan dabiltzala eta ez dutela astebukaera honena ben bueno, gaztek ere ikus dezaten eta lehen aipatzen aipatzenuen bezala e, sumatu dugu aurten esate baterako ba, ba eskari gehiago etorri direla erritik bertet, bertatik eta bueno, ba, ba, moldaketa egin beharko dugu eta gero ikusi beharko dugu eztaiki datu zen e, diziotarako agian ba bagieago zabalduko ote dugun hori ala xe ala da bai e, bertako erritarra gaipatzen bitugula urtero eskertzen diezu aldezarreko bizilagunei batzuentzat aigirua da besta beste batzuentzat berra da beno e, ba egiten do hori da zalantzarik e, ez dago sarantzarik ez dago e, bertako bizilagunen lankidetzarik gabez dago lalakorik egiterik hain zuzen ere larun bat goizetikan e, hasiko direlako ba, ba prestatzen lanak eta eta hemendik ere horixetu eskertu, eskertu nahi ditugu urtero hain zuzen ere izaten duten e, jokabideeta jarrerangatik. Eila da e, zirkulazioari begira orain dauden muga kontuan hartuta hori apalago izango dela eta beraz e, ba, kaldean biziez garen e, kotxe zibiltzeko